Подумай, Валю, навіть якби хтось і підробив ключ. Зняти ланцюжок він не зміг би. Так, його неможливо зняти з того боку дверей, замислилась Валя. Ланцюжок можна перекусити якимось гострим інструментом. Це вже злодіям краще знати яким. Але він цілий і неушкоджений. Це означає, що до квартири ніхто не заходив. «Мабуть, так», – погодилась Валя. «Скажи мені», – примружила око, навчившись, мабуть, від журби Антуанетта, «після того, як пішов Віктор, ти не заходила на кухню?» «Ні, звичайно, я одразу заснула». А вранці прокинулась, пішла на кухню і виявила цей шедевр. «Так», – почала розуміти Валентина, – «це що ж виходить?» «Віктор підкинув мені цю писульку?» «А хто іще?» «Якщо хочеш, можемо тихенько зняти відбитки пальців», «уже зовсім детективно запропонувала Антуанетта». «Не треба відбитків», – це зробив Віктор. «Не так просто знайти у мене в хаті шухляду, де лежать магніти». А Віктор знав і дістав саме помідорчик, червоний, щоб скоріш увагу звернула». Валя сіла за стіл, ніби ноги раптово перестали її тримати. Схилила голову на руки, наче думка, що проникла у мозок, зробила її важкою важкою. Анета рідко бачила її такою незачесаною, без макіяжу. Вії зовсім світлі прикрили очі. Валя скидалась на стомлену важким перельотом пташку яка не знайшла, подолавши довгий шлях свого гнізда. Власне, ні, знайшла. Та виявилось, що у тому гнізді на неї чигає шуліка. Нічого не розумію, Валюшо, втупилася поглядом у записку Антуанета. Якщо цей привіт від гусака передав тобі Віктор, то навіщо це йому? Валя підвела очі. «Здається, я знаю, навіщо. Він хоче мене залякати. Йому це вдалося, я справді боюся. Не Віктора, звичайно, ні, а усього навколо Буратіно, Гуся, їхніх дурноватих дружків, міліції. Коли повна хата грошей, починаєш усіх боятись. А тобі не страшно, Анетто?» Антуанетта не знала, що відповісти – з одного боку, поруч з Маркіяном, вона почувалася впевнено. З іншого – страшно. Страшно, Валюшко. Коли в тебе немає нічого, тоді втрачати нічого. Тоді не боїшся. А коли з'являється щось цінне? Так, у тебе тепер багато цінного. Ти знаєш, що Маркіян записав квартиру на твоє ім'я? Він говорив. Та я не розумію, навіщо. Ми ж усе одно разом і справа про розлучення вирішена. Знаєш, Анету, Марк – надзвичайно мудра і обачна людина. Він, мабуть, єдиний із чоловіків, якому варто вірити. Якщо він зробив так, значить це правильно. Квартира тепер – твоя власність. І щоб не трапилось, ніхто не може на неї накласти лапу. Але я боюся втратити на квартиру, не речі – не якісь матеріальні цінності. Боюся втратити його, Марка. Тільки його і Дмитрика. Куди він від тебе подінеться? Засміялася Валя, нарешті трохи заспокоївшись. Маркіян любить тебе. Остання любов – велика сила. Він нікуди від тебе не піде. Та хіба ж я Валюшу про зраду Часом у житті не все складається відповідно до наших бажань. Ой, Анетку, ти вже теж стара і мудра. Такі висновки. Нічого дивного. Життя вчить. Хіба мало всього. Вона хотіла сказати хіба мало нещасть та стрималась. Не назвала цього слова, щоб не накликати. Хіба мало всього трапляється з людьми. Навіть одруженими. З усіма належними штампами в документах. Вона хотіла сказати «хвороба», «смерть», але стрималась, щоб не накликати. «Єдиний шлях не боятись, не мати. Тоді вже точно нічого не втратиш». «Мені також є що втрачати, Анетко».